لا تسل عنا سبي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وميضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa aškadane Muhammeden abduhu wa rasuluh sallallahu alihi wa ala alihi wa azhabihi wa min tabi ahum bi ihsan ila yom ni din emma ba'd fa inna khayra al hadithi kitabu Allah wa khayra al hadithi Muhammeden sallallahu alihi wa sallam wa kao še smo na glasili večera zgovorimo o bažnosti akide odnosno ispravno akide to jest da je ispravna akida osnova i temelj na kojem se izgađuje vjera. Odnosno namjeram je da počnemo od večeras da radimo ciklus predavanja vezani za akideska pitanja. Uglavnom osladnjem se na knjigu od šeha Salihah Fevzana, knjiga koja se zove Akida to Tevhid, da se radi po njoj uz određene dodatke sa strani uz ovu pomoć. Uh, govor o akidi, naravno, svima nama pozna njegova bitnost, njegova važnost. Najbitnija stvar po pitanju akide je to da je akida, kako kažu učenjaci, te Odnosno, akida se uzima iz vahja od onog što je Allah s.w.t. objavio u svoj plameti u knjizi i u virodostavno sunetu što je preneseno Znači ne potvrđuje se u akidi ništa mimo onog što je došlo u argumentu, u dokazu iz, iz šariatskih validnih argumentata Prvenstveno Kur'ana je sudneta kao izvora. Odnosno akida, akideska uvjerenja se ne crpe iz mišljenja ičtihada, razumijevanja i sličnih stvari. I U, u ovome se akida Ehl Sunnata Vlđamata govor ću posle uh, zašto su učenjaci ogometa nazvali sebe prozvali, nazvali akidu, ovo na koju smatramo da jesmo da je to akida Ehl Sunnata Vlđamata zašto se je tim imenom nazvali i šta znači to ime uh, učenjaci Ehl Sunnata Vlđamata uh, znači vraćaju Uh, bilo koju stvara kidesku koju hoće da potvrde vraćaju na Kur'an došlo potvrđeno tu u kur'anskim majetima ili u redusnom sunnetu. Taj osnov osnove jako bitan iz razloga što nema niko učeniji i znaniji od Allaha Đelešanuhu o tome da opiše uh, samog sebe uzvišeni da opiše kako treba da vjerujemo u njeg, u što treba da vjerujemo. Znači, nima niko ko nam može bolje pojasniti od samog Allaha Sv. A također, nite nam može i ko u detalje ili uopšteno da pojasni kakvo vjerenje trebamo imati od poslanika sallallahu alaih sallam. Ovo su neki temelji koji su, znači, opšte poznati u ovom momentu. Za razliku od drugih skupina, sekti, oni koji su skrijnili, otišli u dalalet, kada kažemo otišli u dalalet, ne znači da su otišli u kufr, uh, oni se ne vraćaju na ove izvore kojima mi govorimo. Ispomenut neke primjere toga. Uh, znači, uh, mi kada govorimo o akidi, govorimo o ispravnom akidi, o akidi, uh, govorimo o akidi, onoj koja je najčistija, najispravnija, koja se vraća na ono na čemu je bio Selef ovog meta. Kada kažemo Selef, nisi se odshaba, ta vina, ta bita vina, prve tri pohvaljene generacije i ni razumijevanje i tumačenje uh, akideski, akideske akidetske terminologije akidetskog poimanja Allaha dželešhanahu i svega što postoji od stvari gayba i ostalog. Ovo samo govorim i govorim kao uvod uh, u tematiku uh, u tematiku akide kada učenjaci govore akide narodno prvenstveno počnu da govore sa jezičke strane sa znači riječ a, a akada i akidu, odnosno akd i šta znači u terminologiji islamskoj. Iako ta rič, rič akida, nije došla u Kur'anu i sunetu u ovom kontekstu koji mi govorimo. Znači, nije spominuta rič akida u Kur'anu i sunetu, što nima, jel, što nima jel, kolizije s ovim o čemu mi već razgovorimo. Zato došla rič ima ili amenu ili uminu i tome slično. Uglavnom, e, sa jezičke strane, rič akida se vraća na osnov od riječi aqd što znači vezivanje nečega. Odnosno jezički to znači aqad tu alejhil kalb vezao sam za to srce, da to znači u stvari a to je u stvari ma jedinu bihl insan ono što vjeruje insan, kada insan svojim srcem se veže za nešto, to je ono što vjeruje, u što ubiježe. To je sa jezičke strane. Uh, sa terminološke strane, učenjaci definišu alqidu, kažu to je iman bil-lajkati, u kutubi, u rusuli, u aliom il-aqib, u ali iman bil-laqadi, i kajri, i šarihi, i... Alikumussalam. Kao što došlo u hadisu, je bilo poznatom hadisu nama. Znači, uh, definicija osnovna alqidi je da je to iman, vjerovanje u Allaha, Meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i e, da je dobro i zlo Allahova odredba. Kao osnovni šest temelja imana. E, pa kada učenjaci također govore o akide, oni naši spominju ra razne, e, dolazi sa raznom terminologijom koja nas odel ne treba da interesi toga vezano za akidu, poimanje akide i da tako da ćemo od nas dođe odmah u srž, srž tematike. Šerijac je dijeli na iatikaja, iatikadijat, na ono što je vezano za uvjerenja, svatanja, poimanja i na amelijat i ono što je vezano za djela, za ono što se radi. Mi sada govorimo znači, o ovom prvom dijelu, a to je što je vezano za vjerovanju Allaha kao gospodara, Kao, kao božanstva koje mogućujemo i baditi i ostale stvari koje su vezano po tom pitanju što ćemo obrađivati detaljnije i šala. A, ovi amelijat, a, ono se odnosi na, na dijela kojima, sa kojima se obožava lađa ili šala. Prvenstvo, znači misli se na nama, na, na zeka, pus i ostalo. Pa tako znači u, u šarijetu imamo i to su, i to u hadisu, u džibrila, znači imamo definiciju imana i islama. Iman je ono što je vezano za srce, što imamo u srcu, što vjerujemo u srcu, a islam je ono što očitujemo svojim, e, svojim organima tijela, odnosno, što obavljamo određene ibadete, a to su nazvani stvari, e, ruknovi islama koje mi učinimo u Mektedima u, u džamijama. Ovo sam navodim kao uvod, da bi jel, da bi došlo do, do, do početka srža tema, a to je da je ispravna valjana akida u islamu najbitnija stvar znači to je temelj na kojim se izgrađuje sve ostalo što vezano za islam onaj ko nema valjanu, ispravno akidu kao što kad bi naveli primjer zgrade objekta kuće ako temelj kod zgrade kod kuće kod nekog objekta nekretnine nije valjan ni u redu ima promašaja nije dobro napavljen nije stabilan ono što dođe na njemu takođe te bit upitno klimavo E, može se e, poremetit, pokvarit, e, srušit i tome slično. Tako u islam, onaj ko ne izgradi svoje vjerovalje na ispravno valjanom akidika u temelju, e, onda dovodi upitnost i dijela koja radi kao što kaže uzmnišenu surkef u zadnjem ayetu men kana yirju li uh, merd ban kana yirju liqa rabbi nada susretu sa svojim gospodarom feljame namana sad neka radi dobro dijelo wala yushiki bi ibadati rabbi ihada i neka da čini shirk uh, svom gospodaru nikome neka ne pridružuje nikoga u ibadatu prema svome gospodaru, kada čini i badet, obožava svoga gospodara. U ovom ajetu, kao što kaže šeik Salifev Zandi i drugi učinjaci, ovaj ajet govori o tome da se dijela ne primaju bez, bez iskrenog nijeta, odnosno čistoči dijela od širka. I to mi znamo, to je uopšte poznata stvar opšte poznata stvar što uh, ovaj, govorim jel u redovima onih koji se bavi i izučavaju akidu. Uh, ovaj ajit i drugi ajit koji su u tom kontekstu, poput Riješ i Uzaviš ovakad uhije i lejke, ovaj mi kablike, objavljeno je tebi i on ima prije tebe. Le ine šrektaj le jahbe Ako učiniš širk, znači Allah što ne obraća se postanik, sam sam. Ako učiniš širk, bit ti sigurno poništeno tvoje djelo teku nemne Minkhani, sigurno čeeš bit od oni koji su propam. Ale čan to kaže post ni tu samo sedan kakoda da se to uh, ne odnosi na osta izvijedbenike ovogu meta. Uh, Ajeti u tom kontekstu uh, o obvezi iskelnosti odnosno ispoljavanja čiisto te vi ra Lađelešanos je toliko jeta el da da vi je to mogli spomniti na či to preddavanje samo te ate koji govoi o tamo. Šo nam mije ci? Uh, poenta je ovdje u tome da je prva najbitnija stvar sa kojom se bavili vjerovijesnici, koji su izučavali, koji su poučavali uh, one kojima su poslati je bilo znači bila ta akida o kojoj mi govorimo čaraz. znači ispravno vjerovanje, šta u što čovjek vjeruje i, uh, i velika je greška kada neko od nas počinje da priča da nekog ubjeđuje u propise islama uh, ako hoće davjetski da djeluje na nekoga i da zaobiđe onaj bitniost stvar da počne da priča o detaljima, nebitnim stvarima ili manjim bitnim stvarima odnosno osobu koja nije raščistila koja nije raščistila sa tevhidom, odnosno sa poimanjem, razumijevanjem Allaha dželle šaanu. To je najveća greška oni koji koji pričaju vjeru Znači, zato je zato kada razgovaram s nekoj osobi o vjeri prvo znači, nastavimo otvrditi koji je njegov, njegov nivo poimanja, akideski poimanja. Ako ima grešaka u poimanju, shvatanju akide prva stva što treba sa njim raditi je pričati o Allahu Đelešanu kao gospodari odnosno od poznate tri vrste tevhida znači prvo što treba popravljati što su radili vjerovjesnici, postavili nisko svoji naroda kojima su poslati, salala, među, među mušicima Meke, prvo o čem je govorio i je radio, na čemu je radio 13 godina je popravljanje akide. Koje je akide? Znači njihove mušičke. Znači, pozivaju da ostave širk i da prihvate čistite u vide. O tome ajeta ima koliko očete. Znači to je prvo u što se treba i pozivati. I neko što je što pa dobro, to ja sam stvar, jel, Za onih koji nisu muslimani, šta imamo mi o tome da pričamo? I to je najveća greška kod nas. Što neko misli da je dovoljno da on kaže da se bude musliman, da je povjerovo i da više nema on šta da uči, izučava, da čita u akid. To je najveća greška muslimana današnjice. Tako da imamo najžalostnije stanje u umetu, a to je da ljudi izgovaraju lajla hilela, tvrde za sebe da su muslimani, a da ne razumiju šta znači lajla hilela. Ne, kažem, ne razumiju da moraju znati šest ili sedam šartova šartova za Lajla ilah nego ne razumiju šta znači la ilah ilah ilah, uopšte. Pogrešno domać je la ilah ilah, znači osnovno pogrešno domaćišća koji se uči u mnogim školama, zbog pogrešnog akide koja se tamo izučava, la ilah nema Boga osim Allaha. Ne, nema Boga koji zaslužuje i bade da vam se šini osim Allaha, nego nema Boga, kao samo se podržuje jedinstvo Allah džashano što je što je pogrešno tumačenje la i la hilala znači samo kad počeli otog znači tu bi se moglo zaustaviti a otićemo govoriti šala kad dođe vrijeme da podvučen znači vjerovjesnici i poslanici takođe Muhammed sallallahu alajhi znači prvo sa čime se baviti sa ljudima koji su razgovaralo o veri je čistite tauhid znači pozivanje u ispravan okid kad tu stvar riješe sa onim sa kojim je razgovaraju o vjeri, onda prijeđu na sljedeću stepencu. To je glavna stvar. A to ona govori u našem stanju, znači u našem konkretnom stanju, gdje je vjera zapostavljena, gdje ljudi malo razumije vjera, gdje su u školama slabo uči vjera, znači prva stvar koji treba razgovaraći sa ljudima o vjeri je u stvari akida. Narodno sodno našem stanju. Jako se tu napravi greška, ako tu čovjek ne, ne pođe od prioriteta, Onda se dešava kod nas da ljudi uđu vjeru, drže se određen i propisa, nešto radi, to god a nisu prvu, osnovnu stvar riješili. Razumijevanje vjeri. Znači akidesko razumijevanje. U što on stvari vjeruje? Zašto on klanja? Zašto posti i slične stvari? Što dođe, jel, kao a, ono iznad temelja. Raditi u praksi određene stvari koje su od islama, pokornost poslanika svom Selem, mora biti izgrađena ispravnu akidu. Kad kažem ispravnu akidu, znači za obične muslimane koji se ne bave praženja šredskog znanja, to znači da pokupe osnovno poimanje akidusko vjerije. Nem se da mora znati u detalje, jel, određene sifate, određene, određene jel, detaljne mesele koje čak imaju razilaženja, ako su vezane za akidu, nego mislimo osnovno poimanje vjere. I tu ako se napravi kiks, znači ako taj temelj ne izradimo kako treba, onda nam dolazi u praksi da imamo razdo raznih pogrešnih negativnih svatanja. Još ako tome dodamo našu stvarnost u kojoj živimo, da imamo razni uh, institucije, pojedince, uh, organe, izovite kako hoćete, koji različito tumače uopšte kakvi I sad kako gdje ko od nas uh, dođe u kontakt sa određenom grupom, skupinom, uh, bude uh, bude jel prođe u stvari, uh, bude izložen tome da u osnovi pogrešno razumije neke stvari akidinske. Nadam se da me razumije o čemu govori. Dakle, čovjek, i ovo je vrlo opasa stvar, i to je ono problem koji imamo. Čovjek ako počne da pristupi islamu, da izučava islam e, od sufijski šajhova, od sufija, i tako uđe u islam, e, on znači otvara svoje srce, to je taj problem, otvori svoje srce e, onom koji pogrešno tumači vjeru. I prvo što mu upije srce o poimanju ima, po vjeri a laži, a šano, je Allah je šanoje sa te strane. E, takvo srce e, jako teško postaje vratiti na pravi put jer je već upilo određeni šubhe i sad se one treba liječiti. Takođe onaj koji pogrešno razumije, onog budem najčešće govorio. Ko, ko pogrešno razumije pitanje tekvira i prvo što počne da uči o islamu su pitanje tekvira, kufur, širkovo ono na pogrešan način i onako to njemu uđe u srce. Znači, njemu treba godina i godina da bi se to izliječilo. Razumio to, ne razumio. Znači, zato je vrlo bitna stvar. Znači, kada nekom učio akidu, da, da je uči najčistiju, najispravniju, od najučenijih, najispravnijih koji priča o tome. Jer ako je pogrešno i koliko god je pogrešno nauči, poslije to valja popravljati. Ako je uopšte popravi ikad. I zato imamo, znači, u imamo jako veliki nesporazuma, i o, ovaj trvljenja po pitanju toga, do onog što mi nazivamo, tumačenje Islama jel. ko ima pravo da tumači Islam ko nema ko ima monopol na tome ili ko nema, može li se imati monopol na tome i slične stvari poslanik salalahu ali, samim, 13 godina u Mekiji se bavi samo akidom tek poslije toga a, kada je prešao u Medinu a, spuštani su ajt i kod dobroju Kada su se ashabi, oni u početku koji se prihvatili, prihvatili vjeru jensarije, koji, kada su učvrstili na ispravnom poimanju vjere, odnosno na laj la hil la Malo prije se spomenuo, znači da imamo kod nas u praksi ljudi izgovaraju šehade, sebe tretiraju muslimanima, a ne razumiju laj la hil la Ovo nisam ja tvrdio, ne tvrdim ja, nisam došao, nisam da otkrićem. Znači o tom se govorio savremni učenjaci Šihelban je napisao jednu knjižicu na tu temu pod naslovom et uh, tevhide jadu atel islam. Pozivajte u tevhid o, o misionari islama. Pa u toj knjižnici govori detaljnije, do stvari imam veliki problem umetu da mnogi ljudi koji izgovaraju la ila hilala i zase mislije da su muslimani uh, uh, ne razumiju islam, odnosno od njih bolju raz, razumiju, ne islam nego tumačenje la ila hilala, bolju razumiju mušici meke šta znači la nego današnji muslimani. To su njegove riječi. Znači ima muslimani, izgovaraju laj laj laj, ne zume šta znači. Mušnici su razumjeli šta znači laj laj i zbog toga nisi privatli islam. On zna znači laj Lala la", znači ostaviti uh, sva božanstva mimo Allaha Želešanu. Sve video ispoljavanja i badeta prema, prema nekomu imaju Allaha Đelšanlu. da Dašnji muslimani izgovaraju Laila laj la, a laj laj laj laj laj rade praktično stvari koje narušava, laj laj laj laj laj poput toga da uzmaju posrednike između njih i Jelah Đelešanu, recimo neke šejhove, poput toga da, da postanu obožavaoci kaburova, radi odlične stvari oko kaburova i slične druge devijacije o kojima ćemo govoriti na uđe vrijeme i šal. zbog toga je znači govor o akidi jedno od najbitnijih stvari. Čovjek ako pogriješio akidu, znači on je u temelji pogriješio. I, taj, i, i taj promašaj se puno odrazi na ostala djela. Čovjek koji e, ima ispravnu akidu, a radi određene ostali prekršaje, e, upada određene harame, od tih harama za koje on zna da su harami, on se može od njih vratiti, lakše imuje se vrat pokaje se Allahu Đelešanu, zna da su harami mm. ostavi. Dok ovaj koji ima u osnovi, u, te, u temelju akide, ima promašaja, Znači, a, takva osoba ne, ne, prvo nije svjesna, prvo ne zna i treba vremena da tu stvari ispravi, da je popravi. I teško je popraviti.